أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما دراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة د ځنا سوره حقا له شروع کی سوره حقا قران مجید کې یو کم او یایم نمبر سورته او درانګي اسمان نوزول کې دعا اتیایم نمبر صورت او د انزل شوه د رستو د صورت ملک نو مخ کې د سوره معارج نه او سورت حقه ته سورت حقه زکوای چې په دې سورت کې د حق کلمه په لومړي باندې کې راغله او دا د مشهور نوم دی سورت حقه او د دې د ماقبل سره رب او مناسبت هغه دا د مخکې سورت په آخر کې الله پرماما هوه الا ذکر قران ذکر د تذکری ک بیان نو ندل تکې د قیامت تذکرہ محسره شورو شوا چې الحاقۃ تم الحاقہ او دا رنګې اغي صورت ک بیان دا خلکو چې د الله د حکم مخالفت کوي چې صاحب الجنهو خووندان د باو او په دې صورت کې بیان دا غا چا دې چې مخالفت کړه د دین د الله تعالی چې کومه ان دیو کومه سموت دې بیا په اخر دغه صورت کې باغی کرا ل چې و ما هو الا ذکر للعالمین قران نه د مگر تذکره او دې صورت کې بم انه ل قول رسول کریم د قران متعلق بیان وراشي ناګی کې د قران تذکره او د دې کې د قران تذکره بیا دغه خبره مکانی نزول دا کم زنادل شو دی مدام مدکی صورت ته پیژماده مفسرین و باندې د مکه مکرمه کې ینه د هجرت نامه کې نازل شوې ده او د دې چل په تل کې مکه کې کوم سورتهونه نازل شوې دي دا آیاتونه ملندې او زارنګي پای کې د قیامت تذکيري دي عبد الله بن عباس هر ا سورته پای کې ذکر د قیامت ته وري اکثره د ملکي سورته نو اغلب مکی صورتو نا جریب آغی که دا قیامت تا سکریدی دا قرآن تا سکریدی بیا بلا مسلا ترتیب د نزول نا تا استماع بیان کهو او مزامین او خلاصه د دی صورت نو په دی صورت کی مختلف مزامین بیانی گی پینزا نا مونی دا تخویر پی دنیاوی چه اللہ پی عذابون را عادیان سمودیان او دارنگی فرحولیان او تخریب تخریب اوخره وی بیانیږي په اخرت باندې الله یې را ورګی او دارانګي بشارت مومنان اوته بشارت د دنیاوی د صداقت د نبی اسلام د صداقت د کتاب الله ویاله صفات چې د صورت کې شتاو نور کې نشته نو د قران د انم الحقه په قران کې بل ځای نه او بیا خصوصا سر د دین په تکرار سره بیا د ري په ځای کې نشته دارنګه او بل خبره دی صورت کې دا چې هغه ذکر د پرشتو دی چې د قیامت پرځه ات سفنريا ات پرشتي دی الله ای بارش د الله تعالی او جټکړی پرځه قیامت باندې دا تذکر په دې صورت کې او بل صورت کې نشته نو د کاهنت د نبي له سلام نه چې نبي له سلام کاهنه ده ند. جادوګر نه نه دا کاهن ولا مسله نبي د نبي له سلام نه په صورت کې ده په بل صورت کې او فضیلت د صورت اخیری مضمون فضیلت د صورت دا صورت چې کله انسان ترجمه سره وي الله جل جلال جلاله دغه انسان زړه کې داخریت یې را پیدا کړي انسان باندې داخریت یې را پیدا کړي د غرت غم پیدا کړي درنګې د صورت فضیلت دام دې چې په دې کې عظمت د قران الله بیان کړي دی ول او تقوول علینا بعض الاقاویل انه لقول رسول کریم نو بهر حال صورت کې ډېر اهم مزامین دي هغه په خپل باندې د دې صورت فضیلت اشاره ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم الحاق حاقا حاقا روي کې په مختلفو مانو باندې راځي حاقا په معنا د ثابت او مرزي نه لاوي ثابت شي سده ثابت شي او تاسو چې خبر درکې سده ثابت قیامت یو ثابت شي او په معنا د واجب امرزي واجب شي سده واجب شي او تا ته ثته چې س د واوجب شي نو دا استفاات دا دپره د تازی ملک تا ته د چې سووشو م ته خبره د سن خبرې خبر نه دی اووش وا چې بیاېي نوه په شکل د سوال به نزیکر کولی شي بختتوکې هم دغه د ارب هم دغه ده حق پهاد معنا دا ځي او په معنا د تحقیق او د تث را حک د ح نوقیامت کې بهر یو شي تتحقیقی شي ثابت ب عز ابو نجی دا دل <سؤال> ته تذکری کیږي دا به تحقیقی شی خلق به ونی دا دل ته جویلکی کی عملی کی لکی کی حلق بیل ته ونی دا دل چې تذکری کیږي چې جنت ته جهنم دې سرات راته نو دا به حقیقت ښکار شي حق کو توزه کوئی زه هر یو شی حقیقت باندې شي دا هر یو شی حقیقت به ثابت شي دا کمی تذکری ته قران کې کیږي حدیث کې کیږي بیانونو کې کیږي نو قیامت کې بعده تول مخه تراشی ثابت بشي او د حقیقت مخکار شي او د دې حقیقت ونی رزادی وږي قیامت الله جل جلاله یو نمه ده حق حق ته ملحق حق چې د مل حق قصد حق اصل وی عظمت والی شی ورما درک او شی خبر در درکته پیغمبر مل حق چې سده هغه ثابت شی واجب شی او سده هغه ثابتون کی شی کذب الثمود وعاد بالقارعه تګیب کو نسبت درو کو سمودیانو قوم د صالح عليه السلام وعاد او د کرنګي عادانو قوم داود علیه الصلاۃ والسلام بالکارعہ دکارعای د قیامت د قیامت یوم کارعہ ده کارای کراو عربه کې ټاکول ته ویل کی لکه دروازه باندې کر علباب دروازه ټاکول او دا بمد زړو نه او د ورځې قیامت ته ځکه کاریاوي شدا بمد زړو نه به خلکو درځي د غیر نه بسم خلیل راضی د انسانانو نو دری وژنہ قیامت یوم ورکړی شوی د کارعہ تکوون کې نوته قیامت یو لوم دم الله جلال جلاله فرمایي چې نسبت کړو عادیاں او سمودیاں د کاریای فاما سمود فاهلكو بتواغیه هر چې سمودیان دینودی هلاک پلی شو بتواغیه بتواغیه توغہ یت فرغون برګم راغله انه توغہ د حد نه تجاوز کول د حد نه تیردل سرک شکېدل ندل تد بتواغیه نه سموراده بتواغیه نه مراده غچره چې آ بالکل انتها ته رسیدلی په سختای کې او په تیزوالي کې چې د دې ټولو خلکو زړونه او چودل او هغه یو چې هغه سره دال ویل وی جوزي لوي د خلک د زمانو خلک او پورو مخلوق او جل جلاله په یو چېغه باندې تباہ و برباد زړونه او چودل مدا حد نه اواز بالکل انتهائي حد ترسي او دا تینځکه مراد ده ان ارسلنا عليهم صهته واحده تن فكانوا کا كهشي بالمحتضر بل ځکه هغه ترشي وی چې بالکل هغه واخه تشکول هغه اجرا غرزیدلی او صاروخ ټوکی او نو دکسه بالکل هغه پراتو غډوټ پراتو تنه پرتی فاما سمود فاهلیکو بالتاغیا واما عاد او په تفصیلي واکه ان دلته اجمالی ده الله اجمالی ذکر کړي ده اجمالی نظم ذکر کوم بقا کامل تفصیل او کامل وضاحت دیمه ما مسی په اړه صورت هود کی کړو ال تددی تفصیلی حالات الله تعالی کړي صورت آرام کې او صورت هود کې ال تدفیل و اما عاد هر جاد یانو فاهلک دی هلاك کښو بریحن پداسه هوا باندې سر سر ناتیه سر سر بل ځله پرمای ما تزرم نشین نبرت لدا یو شی باندې مغرب بالکل ریزر ریزر ریزر او ريح دا انتهائی تیزه چلی کې وا تیز او بالکل ډیر ناکاره تیزه انتهائی تیزه سر سر ناتیه جته ز چلی دون کیوا او عادت یته انتہی ته ز چلی ترسیدون کیوا انتها تر د حد نتی ز ناتیه چې بل کل د حد نو اړگی په چلن کی چې انسان داګه تحمل او برداشت نشی کوله او سرسر چا منا کړی دا انتہیه او आवाज ول سرسر انتہیه او आवाज ول او عاتیه انتہی د حد نتیزه. نو بالکل आवाज والا یہ انتهائی د خدمت نتیزه حوالہ جل جلال و پدی باندې را اورونه کی لکن دی جو کړي اوس ما کور نشتا ا هوا اور پسیننه وتو د سهاله وسرو کو چې بار بیرو بس الهوا کې بيوبل لره بغل او بیا مړي تني لګره کجورو تني چې مونډيږي اغه سفراتو سخرها عليهم سبع ليال الله مسلط کله پدی باندې د هوا سبع ليال غوش په وسمنه ايام او اترزي حسوما حسوما ویو دغه د حسومه ا مستاسلات استیسلن بالکل د دې د بنیاد نه قدم یو انسانې پات نه شه او د حسوم بل معنا کړي د مپ سرینو متتابعات و متواترات مسلسل چلي دن کې و دانو چې وقته به اوریدل بس شروع شو نو بیا چلي دا اوریدو ولنه دکړه کمیرزه چې الله ذکر کړي نو مسلسل د هوا په دغرزو کې په دې باندې او چلی دا ارمان د حسوم معنا مشؤمات دي ینه دا سپیرا واخله دی په حق کې سپیرا دا هواګانې د دې په حق کې داسې او فتر القوم فيها سرعه او حسما معنی یو هم کړی ده ینه سوش پی او اترزي پورا پدې کیسه کمې نو الله جل جلاله پرې باندې عذاب الله په یو عین کې هلاکو ری شو ودې پرچې د خذلیل شي خو رسوا شي او واګانې یو طرف ته بل طرف ته چې دیوته پته ولګي چې پیغمبر داغه خبره منيو د پیغمبر نمبر باندې کلهست بالله فرمایي دی ټولو لپاره چې فاس او رسول رب دی ټولو د خپل پیغمبر د خبرو نه فرمانیو الله سره د تشارشتنشته دا ها دا نه چې پیروان یې ان الله بده شه خدای د پیغمبر خبره نه منيو اډیان سره د الله سره داسې خاص رشتہ مناسبت لريوالې نو چې دا الله داغه د دا واجب دي شه پیغمبر خبره كم قوم دا الله دا فغمبر خبر نماني الله تعالى زليلة كي أو الله تعالى رسوة كي أو الله با قسم عذابونو بانده وي فتر القوم فيها سرع تابل بكتا اغا وقت بل فرض موجود وي افغمبرا قوم لرا فيها دا قوم دا عادیانو فدا هواك سرع را فرزولي شوي لگا چك بڑی يو يوزه پر بل پرزه بلبلزه راو پرزه بلبلزه راو پرزه پر را فرزولي شوي پس مكا بانده براتو كان هم الله تعالی فرمایي غوې کده اغه تنید کجوري دی غا مونډه ده کجوري دی خاوی اتن ډډي چې بالکل دنه ډډي مونډه پرتي ډډي اغه تنید کجوري پرتي څنګه چې حوارا شي کجوري مات کی دا ډډي مونډه او ډډي تنې پرتي نو دا غسه الله تعالی وې پزما ک باندې پراتو فهل ترالهم من باقيه آیت ویني په اغه کې یو تن باقيه تن باقيه یوتن تن پاکستان هیڅ یوتن تن په کې باقيه اغه پات نه شو نو دا الله جل جلاله هداي نمونه ډ او الله جلله جلال هم مثار وله ډډو کجرورسه نو څنګه چې د کجرور ډډ د کرنې د اوا بالکل د سرونه کارټلو د څنګه چې د کجررو د بخونه او تن د یو بلجوړ شي او خللو نه ته په سرونه لیکې س او په شابانندې پلاان یبانندې او په کې دننه اوبارې ددي طببا وکړه سه چې ډډ کجر او داسې الله ججلله جلالو طببا او بر الحاق کتو ملحقہ او حقہ په معنا د صادق را زیشت نیشه الحاق کتو رشت نیشه ملحقہ صد رشت نیشه صد ثابت شه الحاق کا د الله و او ما درا کا او څه خبر درګه کذبت سمود و نزبت دروک سمود یعنو قوم ذ صالح علیہ السلام وعاد نو عاد یانو بالکاریات تکون کی تا قیامت تا هم سمودو فزهرج سمود یانو فوهلیکودی هلاکیشو بیتواویتی پاغچہ تیزباندی واما عاد نو فزهرج یانو نو فوهلیکودی هلاکیشو دری ہن سرسرن پاغاوا تیز आवाज والا اواز تیز یخباندیات یتینچ سخرها عليهم الله تعالى مسلط قريب باندي سباليال وشبي وسمانيه ايام او ته اترزي حسوما مسلسل یا حسوما كاملي پورا پورا يا كاملي فدرفه نو فتر القومه کچریته پیغمبر دغه وخت کې نو تا ولیدو قوم لرا فیه پدې هوا کې پدغه رزوک سره فرضول شي کان هم گویا کتي اعجاز نخليل هغه مونده د کجرو خاویتن چې پرېوتی پزمک باندې اغا تنید کجرو چی پریوتیزم کباندی نو فحل ترا ایتوینه پاغی که لهم ایتوینه داغی لپاره من باقیه تن سبقا يا من باقیه تن یونس باقیه ای که یونس باکیشتا نشتا الله جل جلاله طول سبا برباش الحمدلله رب العالمین ولاکبتل المنتقم والسلام علی محمد و علی صحبه و علی یاللا متسباب یطرات انسیک الخير و یا الله د او په امبرانو یا الله په سنت او په طریقو موږ د آخرت منازل آسان کئ دا غیدې طریقونه یا الله حق کئ